Palmcat participa a la Festa d'Instal·lació de les i Jornada sobre el Català a les Noves Tecnologies categoria. Palmcat Aplicacions Festa d'Instal·lació. El dissabte 16 d'abril, qualsevol usuari es podrà apropar a la Festa d'Instal·lació amb el seu ordinador de butxaca i podrà instal·lar-se tot el programari en català lliure, gratuït o de demostració que desitgi. Podeu trobar més informació i fer la inscripció, consulteu la pàgina de la Festa. L'organització no es farà càrrec de la pèrdua de dades. Abans de venir a la festa d'instal·lació, us recomanem fer còpia de seguretat de totes les vostres dades. Si portes la teva tarja SD, t'ensenyarem a fer la còpia de seguretat amb el Fsbacup en català. A més de Softcatalà i Palmcat, altres organitzacions també participen a la festa, com ara l'associació d'usuaris de Linux Caliu en llengua catalana. Es demana que unpliu el formulari d'inscripció. Lloc Universitat Pompeu Fabra, Edifici de França, Barcelona.